Демонстративна зневага і снобізм письменника не збудили її. Армада вловила у його помешканні магнетичні флюїди небезпеки. Доведена до напівпритомності, піднятись із зіжмаканих простираду вона й досі не могла, поширюючи еманацію щастя. На ліжку спиною до неї сидів напружений казінакіс, якому товариство цієї жіночки смертельно набридло. Титанічним зусиллям він тамував у собі спокусу почути хрускіт її шиї. Прунський припнув карлику корівку на іншому боці ставка, вона любила пастися там вечорами, повернувся і спустив ноги у воду поруч із даблдекером і шувся. Кислотні коропи підпливали на людське тепло і приємно лоскотали п'яти. На темному плесі пролупило око перша зоря. Прунський глибоко затягнувся і видихнув хмару диму у теплена «Едем!» – констатував подумки. Він рвучко випростався, і коли вся увага друзів була звернена на нього, врочисто зняв штани. Є ідея любові трьох. За тисячу кілометрів від патогенної зони Банч Педейра, так необачно закохано в Прунського, плакала, як мокрий апріль. Кінець озвученої книги